behirien tenorea zurekin, Bernadet Argain. Eta hostego nontan sindikatek mobilizatzerat deitzen dute, CGTFSU eta Soliderek deia egiten dute langileria eta erretretatu er, jornalak, emplegu, geriza soziala eta zerbitzu publikoak denak gaizki doatzila, manifestaldibat eginen da bayonan. Irungo fiko ban egunetabia mundu guziko adituak bilduko dira uinak kongresoan klima aldaketaz eta itxasertzeaz eginen da gogoeta. Eta donian elo izunen egun astenda nazioarteko zinemaldia, festivalunek lekua emeiten du filma egile gazter, orotarat hamalau filma luce eta labur metraiak ere erakutsiak izan endira asteguzian. Ikas, ustaitzen den Euskal Pedagogia Zerbitzuak ainbat liburu, heldu eta aurrentzat proposatzen ditu, kitoik edo merke, ugiaren hogoia artean tolatzen duen azoka bere Eta aroa haize ego hajo hajoa da goizuntan, Katyalin? Arjunt Bernadette Berro eta markilometro horrenean sendituko dela haize hori egunean zehar eta goi gradoko temperatura, mementoko temperatura gorenako eta laugradoren inguruan, iguzkia goizuntan baina lanoak ere bai atxaldehuntan bisik tapatuko da eta euria ere ukanen dugula diote aro ikerleak eta lehenik hoita emeetzi urteko bilbotak emazte bat gohputz atseman dute atzo bizkaian erandioko etxe batean bortizkeria egestoak bazituen eta egunguzia bila ibilion duan erzaintzak bere bizilaguna agastatu zuen, bax leioan eta pentsatzen dute haua izaitena alitaikela hobenduna egun elgarretaratzeak izanen dira indarkeria unen salatzeko. Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez eta Sonia Jacinto igandean libratuak izanen dira, 2000 behatzean arrastatuak izan ziren, bateragune hauzian kondenatuak sei urte presondegitarat akusatuik debekatua zen asun alderdia berriz montatu nahizutela, ezkerra berzale militante batzu arrastatuak izan ziren orduan, horietan ere Arnaldo Otegi, kondena osoki beterik atera dira beraz, miren Zabaleta Arkaiz Rodríguez eta Sonia Jacinto. Sindikatek greba mogimendu baterat deie egiten dute CGT, FSU, Solidar eta Funzio Publikoaren Fedeazioniak dute deialuzatzen hostegunean baionan izanenda manifestaldia sektore publiko eta pribatuetako langileak baiterretretatuak elgarrekin izanen dira marka Forestier. Zerbitzu publikoetan lan egoerak txartzen ari dira, engetritarako doaztenak ez dira ordezkatuak izanen lan txariak geldidik dira eta prekalitatea goradoa. Lan munduaren egoera xalatzeko greba egitera da egindute CGT, FSU, Solidair, sindikatuen batasunak eta funtzio publikoaren federazioak. Lan xariak gizarte babesa, zerbitzu publikoa eta emazte eta gizonen narteko parekotasuna izanen dira protesten zentroan. CGTaren arabera egoerak atzeraka egin baitu azkeneko gobernua plantan eman denetik prekaritate maila gora adoala ejandute, 2008-mabian boskatu zen prekaritate mugizketa legea ez baita pentsatu bezain eraginkoja izan. PGN-22 mila lan postuen gain, emeretzi mila baizik ez dira langile titulajak. Hogez gain, lan chariek ez dute gora egin, 2008-mah garen urtetik. Eta baionan ostegun huntan goizeko hamarak eterditan abiatuko da manifestaldia baionako Santa Ursula plazatik su gaindik. Sagar urtea dela diota initzek sagar hondoak lorez eta fruituz kargatu dira. Horten, baina ez da denen zatala, dona iztinden ez adibidez sagar hasiak dira. Eta badakitea jadanik horten ez dutela aski bilduko, e, beren ekoizpena osoki egiteko, jaz kopeatifako parzuek lau eonta behoita martona bildu zituzten horten pentsatzen dute eonta hoita martonetarat heldzea, eta ezta ranguratzeko horik alaike bi urtetaek sagar hainitzen meiten baitute lekuko sagar eta heldu urteko esperantzia atxikitzen dute. Artian, stigarren sagar diusak hemengo sagarrekin eginen bali madituzte, sagar kanporat zat, kamporat joanen dira, sagarketa halanola bretaniadat. Uinak klima aldaketari eta itxas erzeaz kongresoa irungo fiko ba erakustazukan antolatu dute. Egun eta biar iraganenda eta goi maileko adituak horri zanen dira. Aitori gaskin. Hagoi bat adituen hitzaldiak izanen dira bi egun hauetan, eta nunbeitan euntaberoita amar bat parteak zaile izanen dira, eta bestalde jamon hiribaren omenduko dute ondari bian, ongi jakin izan zuelako itxasbaste jarekin lehiatzen, eta ondoko berrietan entzunen dugu beraz aitorra erazkin. Filmaren nazioarteko festivala iraganen da Doniane Loizunen egunetik larun baterat, herriko etxeak lagunduik aurten bigarren aldia izanen da, fikziozko filmaluzet eta laburmetraiak ikusten halko dira, nazio desberdinetako filma egile berriak izanen dira, Islandia, Iran, Kolombia eta Tunisiako errealizadore gazteen lehen edo bigarren lanak erakutsiko dituzte. Aurtengo haitzinkondo amuristua izan da, partaide eskashagati, kala ere, kalitateko programazioa izanen da, Patrick Fabre zuzendari artistikoa entzuten en dugu, nola hautatzen dituzten filma bedeziauek. On choisit en funksion de zego, en funksion de sa kultur cinematografik. Hautua egindut nire gustoa narabera. Filma gintzen dudan jakintza, eta hongi ezakutzen dudan publikoara arabera ere. Horakit euh, jakin mina dutela. Eta urtean zer, berba ikusiko ez lituzketen gauzak ikusteko gogoa dutela. Yo sé ki atentif a a kalite. Benan badakit, kalitatezko cinema ere maite dutela. Et, ez eta xortzaile cinema bat. Entxatzen ez publiko bat duten filmak aurkezten. De trobe de euh, film d'auteur ki soa de film ki hona Lara, izagire bizkaita rakab ere lehen film aluze aurkestuko do, un otoño sin Berlina, Donostiako Euskal zinemaldian ere ikusten alko duzuena. Ikas, uh, ustaitzen den euskal pedagogia zerbitzuak azokaberezi bat uh, abiatu du, uriaren hogo jarte, azokaberezia izanen da dener uh, idekia Mediatekako liburuak eta ikasen albumak doainik euro batean edo bitan eskuratzen halko dituzue, helduentzat eta haugentzat atsemanen dituzue liburu, bideokasetak baita beste erialdeetako liburu euskaratuak helburua Mediatekan diren soberakinak ustea eta gehiegi argitaratu diren liburuak saltzea, hainez dufo ikaseko zuzendaria.akin ba, hor ez dira eh, patzeat eman eh, beharraz Horiek doainnik zabaltzen ditugu, gotik eta segur gira ezon eh, beitzu interesatoak iza direla hortan eh, diende helduen literaturan. Saisar Bitoria eta jolako, uh, eta hemengo, diametit uh, dirazak, eta jolako autoreak e, biziki uh, laket izanen direnak irakortzeko. Badira itzulpenak ere, uh, mandezagun uh, koleten uh, obrazon bait, uh, badira beste herrialetako minzairetan egin liburuak, Euskaratuik eta horiek ere beren publikoa atseman dezakete urriaren hogoia arte beraz ustaitzen, ikasen egoitzan, goizeko behatziak eterditaik egoerdi terdi arte, eta haratsaldetan horremat eterditaik seionak arte. Kiroletan pilotan atzo iztadien kopa Donibane Garaziko garatenean, agire eta lomunok ere mantzuten partida, etxeto eta arbele kontra, behoi tamar eta beho goi. Eta beste pilota joko batean, tenizean Garbine Muguruza Euskal-Benezueldar tenizlaria munduko bost emazte tenizlari hoberenetan, sartzen da, haste hundaruntan sinako lehiaketa bateko finalera heldu da, eta ondotik munduko salkapenian bos garen lekua hartu du. Eta hala horiek ginituen esqualiko eh, berria horai nazioartekoekin segituko dugu ekialde hurbilana hirugarren intifada baten beldurra badela Palestinan tentxoa gorenean da Atzoa mabiburteko bat Iltsuan Israeleko ahmadak Betlehem inguruan Postu militar bat erredute ondotik manifestariak Lugalde okuperatuetan Gazte palestinarek Agiekin eta molotof koktelekin Erantzun diete Ahmadari soldaduek Tiroz ilargi, ilargi erdi gogiaren datuen arabera Kasik bosteon Palestina Ahtatu dituzte igandetik unat Balazauriak eta nigar gasaren ondorioak jazko agorrileko bako pre, boa, bake prozesua ajut kokatu da Amerikar er herkunduz bombardatzia Afganistan darek galdegin zieten Aladio Campbell generalak kampoko indaren buruak bertsua aldatu da astapenean Amerikar soldatu batzuen laguntzeko egin zutela ergana izan baitzen Mugarigabeko medikoen hospitalean Ogoita Bihil izan ziren Guatemalako lur litatzearen bilana emendatzen ari da. Ostegunetik ostialeko gauan gertatu zen, momentukotz eunta hogeita ameka hil kondatzen dira eta iru egun bat desagertu guti gora berako da hau, ez baitakte bat jende bizi zen txabola horietan. Eta Eduard Snowdenek Britaina jaundia inakosten du. Salatu du servizu sekretuek programa bat badutela edo zain sakeleko telefonoren kontrola hartzeko strunf deitu adute programan. Goiz berina, azte gomita gorkak nork kantaria, kataluñaz eta euskalegiaz minzo. Zag nahiako, utxu alamando. Ez bata <tipasarra> ez bestianik, utxumandoka. Aztehuntako, utsumandokan charlesbide genek artzainguako histegiaz solas eginen deiku. Benzutenituenko Australian bat zela ania aina zian eta ania zelo muso gazte bat mutila nahiten zuena. Aña, eta besta lehen ere bai, eh? Erreteko bezala, besala, Pontita besala, no lasusia, Lioa dela eta Jose Antonio Azpiasuak aipatuko dei ke no la mercantzia no gizonak lioa, la ETA, Aspiazu, gizona, lioa lanzen aizien emazten gibeletik basuat sala. Merkateriek ibitzen ziren lioa lanzen zuten emakumeen atzetik. Jakiten zutenean pieza fina egiten ari e, ziela, denak e, asintzena pieza hori nire izaltzen baihazdu, hainbestea horrein dugu izu. Josu Martinezek aldiz, Basauriko kartzelatik ihes egiteko planak adosten hasi ziela, uskal presoak. Teliatura igo ginuen eta handik ongi tenkatu gostean, gure gerrikoetatik zintzilik, kalera ino irristatuko ginen, Euskal Iratietan, Asteharte, Zarrachaldeko, Zazpietan, Araheda, Aztizkenaekin, Areztiko, Lawonetan. Euskal Iratietan, Asteharte, Zarrachaldeko, Zazpietan, Araheda, Aztizkenaekin, Areztiko,